A halhatatlanok. Van egy nyomorúságos kicsi község, odacapva a büktövébe az Isten háta mögé. Körülbelül négyszáz 500 lélek lakja, akik egytől egyig lend termelnek, áztatnak, tilolnak, gerebeneznek, keserves munkával keresik kenyerüket, kivéve három embert, aki trombitál. Reggeltől estig csak trombitálnak. Libasorban járják a falut, bekóborolják minden zegét, zugát, fújva rombitáikat. Legelső a sorban egy kiszolgált tizedes, fényesre dörzsölt hadiki tüntetéssel a mellén. Álla alá piros pepita zsebkendő van kötve, mert büszkén viseli vedlet egyenruháját, és attól tart, hogy a fúvókáról rácsöpög a nyál. Peckes a járása, kemény a lépte. Annál többet csetlik botlik a közbűső trombitás, aki valamikor egy vándorcirkusz zenekarában játszott, de egy nagy sátor elvesztette az emlékező tehetségét. Ennél fogva kotából játszik, mely rá van csíptetve a trombitájára. Azért bukdácsol, mert egy pillanatra sem mer fölnézni a kottából, olykor-olykor egészen elveszti egyensúlyát, és neki tántorodik a kiszolgált tizedesnek, akinek trombitájából ilyenkor malacvisítás szerű hangok törnek elő. A harmadik muzsikus csak önmagának játszik. Szellői könnyedséggel lépked, meglábolja a port, sarat, elsüllyed körülötte a világ. Szemüveget visel, melynek félszára hiányzik. Ez a fele egy darab sebtapasszal van a halántékára ragasztva. Hátán biztosító tűvel odatűzött cédul a lóg, a következő felirattal, Akadémiát végzett trombitás, művészhez illő munkát vállal, disznótorban, temetésen, lakodalomban. Ne bántsd a magyart! Egyszer elhívták a falu legszebb lányának esküvőjére, de orvosi bizonyítványjal kimentette magát. A másik kettőse se különb nála. A bíró behívatta őket, és a lelkükre beszélt, hogy ha már úgy se látja hasznukat a falu, legalább a testi épségükre vigyázzanak. A lenáztatók ugyanis nincsenek fakorláttal körülvéve, meg is fulladt már bennük egy-két szerelmes pár vagy a terepet nem ismerő éjszakai vándor. A saját jól felfogott érdekükben figyelmeztette őket, hogy ne mászkáljanak a lenáztatók körül sötétedés után. De intése süket fülekre talált. Na már most, a lent, miután kiáztatták, nagy ponyvákon száradni terítik a fűre. Ezügyben a bíró másodszor is figyelmeztette őket, hogy ha már saját magukra nem tudnak vigyázni, legalább a ponyvákat ne tapossák össze. De ennek a háromnak beszélhetett. Ők csak járják a falut télen, nyáron, esőben, hóban, ünnepnapon és dolog időben. A legbuzgóbbak ősszel. Amikor mindent átjár a lenáztatók bűzes a lányok meg az asszonyok combik feltűrt szoknyában dolgoznak a büdös, piócás, tintaszerű vízben. Ilyenkor körbejárják az áztatókat. A lányok mihelyt meghallják a szót, szemérmesen leeresztik szoknyájukat, és szemmeresztve bámulnak utánuk. Míg el nem tűnnek a ködben. Évente egyszer a lenáztatás után tartanak a faluban kirakodó vásárt. Ilyenkor minden gyerek trombitáért nyaggatja a szüleit.